Kaso, egunon? Egunon, bai. Tira, hemen dituzu nire odol eta gernu analizien emaitzak. Aurrek banagindu bezala, ekarri eginditut zuk begiratu bat emateko. Pedarki? Ea ba, ikos dezagun. Lenguan esan izun kolesterol maila altu xamarra dudala. Bai, bai, itxaron. Utsi da zu ikusten. Beno, bai, ala da, gainerako parametro guztiak kongi ituzu, baino kolesterola altu xamarra. Ez ikaratzekoa, baina altu xamarra. Eta beraz, komeni da kontrolatzen hastea gehiago igo baino lehen. Eta zer egin beharko nuke horretarako? Araba, aurrena dieta zein du. Saltza, janariko ipetsuak eta horrelako gauzak zenbat eta gutxiago, obe. Eta aragi eta arraina jateari ere utzi egin berraldiot. Ez. Baina astean bitan edo irutan jan beharko duzuta, ez gehiagotan. Eta plantxan hori bai arraina esate baterako negozioa edo lurruneta negozioa, baina saltzarik eta horrelakorik ez, eh. Eta gurina tasnea zer? Niri gurina izugarri gustatzen zait. Ba, gurina hartu beharrean margarina hartu beharko duzu eta esnea ere gaingabetua bada OBE. Izan ere esnekiek eta horrelakoek kolesterol txarra deitzen duguna sortzen dute. Eta beraz, kontu zibili behar da horrelakoekin. Landare jatorriko janarietatik datorrena kolesterol ona deitzen duguna da. Eta horrelakoekin ez duzu beldurrik izan behar. Oliba olioa, auakatea eta horrelakoak errezago janditzak ezut baina horiekin ere ez da komeni abusatzea, eh? Barazki eta fruta berriz nahi adina jan ditzakezu. Ez dakit, ez da erreza iturak aldatzea. Bai, jabetzen naiz estela erreza baina orain gareiz gaudela saiatzen bagara, hobe. Izan ere kolesterola gorea eginez gero, ba, orduan zenbait gaixotasun izateko arriskua dezente honditzen da eta hobe da orain haste. Gainera, kirol pixka bat egitea ere elitzaizuke geizki etorriko. Eiten alde bat ere? Ba ez, ez, egia esan, nahikoa bizimodu sedentarioa daramat. Ba, kirol pixka bat egiteak, astean irutan edo lautan ibiltzera joatea, nahikoa izango da horretarako. Ikaragarri lagunduko lizuke kolesterola kolesterolak jesten. Eta bide batez, hobeto sentituko zinateke. Ez izan dudarik.